Vintern 2023. Maria kollar på tv när polisen plötsligt stormar hennes bostad och griper hennes son misstänkt för ett grovt våldsbrott. Jag bryter ihop helt. Jag får inte ihop den bilden i huvudet. Förutom chocken över gripandet visar det sig att det även finns en hotbild mot familjen som nu också behöver oroa sig över vad som kan hända med dem. Det händer saker hela tiden mot anhöriga. Vi vet inte. Man blir nöjd helt enkelt. Petre Krim om de anhörigas oro under våldsvågen. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Hej och välkomna till P3 Krim. Ja, över 70 personer sitter häktade misstänkta för brott kopplade till våldsvågen som vi sett i Stockholmsområdet sedan juldagen. och Totalt är 334 personer häktade för brott kopplade till olika gängkonflikter i region Stockholm. 10 av dem är barn. och Det finns också andra barn som misstänks för brott som har omhändertagits av socialtjänsten. Den senaste veckan har fokus legat på anhöriga till personer i eller runt kriminella nätverk. Till exempel mordet på en man i 50-årsåldern i Tullinge som var pappa till en man kopplad till Vårbynätverket. Det här har gjort många oroliga och flera poliser beskriver det som att gängens gränser har flyttats fram och att våldet nått en ny nivå. Och att det bara varit en tidsfråga innan någon anhörig faktiskt skulle dö i den här våldsvågen. Och vi har träffat en kvinna som vi har valt att kalla Maria. Hennes son är misstänkt för ett av de här grova brotten de senaste månaderna. Hon vill ge sin bild av hur hennes son hamnat i det här. Om kampen för att få hjälp från myndigheterna och vad misstankarna mot sonen innebär för familjen och andra anhöriga. Och hon vill också prata om hotbilden överlag mot anhöriga till de misstänkta i den här våldsvågen. Det finns en så stor oro... Och det är viktigt att prata om det. Vi behöver få ut perspektiven för oss runt omkring som blir lovad att det inte är någon fara. Och sen så händer det ändå saker där anhöriga råkar illa ut. Det är en viktig aspekt i det här. Anhöriga som inte har med det här att göra, som blir drabbade helt enkelt. Vi har bytt ut Marias röst och hennes son har vi valt att kalla för Kevin- och det är alltså inte hans riktiga namn det heller. Vi har också utelämnat en hel del detaljer i Marias historia- för att hon och hennes son inte ska kunna identifieras. Han är väldigt familjär, väldigt glad- han är som en typisk tonåring med data och tv-spel och umgås med familjen. Så beskriver Maria sin son Kevin. Han växer upp i en familj med syskon, han idrottar och spelar tv-spel. Men det har också varit tufft. Han har stundvis haft en jobbig uppväxt. Många vuxna som har försvunnit på olika sätt. Han har själv haft svårt med tillit till vuxna- han har också haft struliga vänkontakter och bytt umgänge ofta. Han har valt ut sina vuxna som han tyr sig till och de är viktiga för honom. Och även om barndomen stundtals är tuff för Kevin så går det ganska bra i skolan. Och precis som för de flesta ungdomar så funderar även Kevin på sin framtid. Det är svårt att välja vad man ska bli när man blir stor. Vi har diskuterat precis samma saker. Det var svårt för mig också. Han har velat plugga vidare i alla fall. Data- och tv-spelandet är det stora intresset utanför skolan- och Kevin sitter uppe hela nätterna och spelar. Så så långt inte så olikt andra ungas intressen. Men sen plötsligt så förändras det här. Då var datorn helt plötsligt totalt ointressant. Då började han försvinna ut. Han var ute på kvällarna och kom inte hem på nätterna. Det var då vi började märka att skolan blev lidande. Datorn var inte ens påslagen- men det som gör familjen orolig på allvar är när summor som bara blir större och större sätts in på Kevins konto. Det började rulla in pengar som inte stämde överens. Då började vi ligga på lite extra. Det jag så pengarna kommer ifrån och var han tar vägen. Det började med några hundra lappar. Jag minns att vi några tillfällen var det kläder han påstod att han skulle köpt eller sålt. Sen blev det tusen lappar. Och sen blev det tiotusentals kronor på en månad. Ja, det är typ lika mycket som en bra månadslön för vuxna. Otroligt mycket pengar för en tonåring. Kevin förklarar summorna dels med att han köpt och sålt kläder- men också andra förklaringar som hans föräldrar inte köper. Och den här klädförklaringen visar sig ju inte heller vara sann. Maria får en annan förklaring till slut som hon väljer att tro på. Men det är liksom fortfarande för mycket pengar för att hon ska kunna tro att det är hela sanningen. Så hon börjar fundera ännu mer. Det första som kommer upp är ju att det är narkotikaffärer det handlar om. Om han är någon springpojke eller om han förvarar något. Vi har inte kunnat se något annat. Det kommer inte fram några kläder när han nu säger att han har köpt eller sålt kläder. Föräldrarna spärrar Kevins konton och tar bort Swish. Vi vet ju sedan tidigare att just Swish används i olika kriminella upplägg vad gäller att tvätta pengar eller i bedrägerihärvor. Men Maria märker också att det används andra appar för att skicka över pengar till sonen. Hon märker också att Kevin börjar ljuga om andra saker än pengar- nämligen var han varit någonstans. Och snart är problemet så stort att föräldrarna söker hjälp från annat håll. Vi har försökt få hjälp av myndigheter om hur vi ska agera- om vi ska fortsätta jaga. Vi ringer givetvis polisen när han är försvunnen under flera dagar. Men vi får inte så mycket hjälp. Vi ska vänta ut och ringer och vi smsar. Vi vill ju bara veta att han lever och att han är okej. Ibland kommer han hem- men ställer man för mycket frågor så försvinner han igen. Det är en vågskål. Familjen blir mer och mer orolig. Maria och även andra anhöriga och skolan gör orosanmälningar. I princip alla i hans närhet har ligat på och anmält upprepade gånger. Framförallt de sista månaderna nu när det verkligen har spårat ur ordentligt. Vi har anmält för att det är droger inblandat. Han är försvunnen väldigt ofta och väldigt långa perioder. Man ser att han inte har mått bra. Han äter inte, sover inte, går inte i skolan helt enkelt. Och föräldrarna har kontakt med socialtjänsten men de känner inte att det händer något. Han har varit aktuell med socialtjänsten i att vi har bett om hjälp med riskbeteendet. Det var en period då vi misstänkte droganvändning och det var positiva prover. Vi bad om hjälp om hur vi ska hantera situationen. Vad vi ska göra, vad vi får göra. Maria säger att de har fått viss hjälp av SOS- men att mycket där har byggt på att Kevin får välja själv- om han vill ha hjälp eller inte. Och när han valt bort den hjälpen- då har det inte gjorts mer enligt Maria. Det är väldigt mycket skyldigheter- och barn har väldigt mycket rättigheter. Hur vi ska agera, hur långt man får gå- vad får man inte göra. Socialtjänsten har ett ansvar i det- vi ska vänta. Det, det går liksom inte. Vi får inga verktyg. Det Maria menar med att de som föräldrar och anhöriga har mycket skyldigheter och att barnen har väldigt mycket rättigheter, det är att hon tycker att när man försöker sätta gränser för Kevin så tar det stopp. Till exempel vill föräldrarna i perioder inte släppa ut honom från hemmet och de vill följa honom på hans Snapchat-karta för att hålla koll på honom. Enligt Maria så menar då socialtjänsten att man bryter mot barnkonventionen om man håller Kevin hemma eller följer honom på snappkartan om han inte är med på det. Och behovet av att ha koll på vad sonen är hela tiden förklarar Maria bland annat så här. När polisen blir inkopplad har de ingen aning om var de ska leta när han är försvunnen.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 Maria vill få Kevin placerad enligt lagen om vård av unga, LVU, antingen till ett familjehem eller ett HVB-hem där han kan få rutiner. Och de här placeringarna görs när barn får illa i sin hemmiljö och det kan göras när man är under 21 år. I Kevins fall så tycker SOS att läget inte är tillräckligt allvarligt trots flera orosanmälningar och drogpositiva urinprov. Alla de här positiva urinproverna. Socialtjänsten säger att för att polisen inte har dokumenterat det så finns det ingen dokumentation. Man behöver inte gå på uppföljningssamtalen om man inte vill för man kan inte tvinga en ungdom. Man gör inte en polisanmälan på ringa narkotikabrott för att det är positiva prover. Och Kevin fortsätter att hålla sig borta hemifrån- men ibland så dyker han upp hemma. Och det är vid ett av de tillfällena som Maria märker- att det är flera poliser utanför fönstret. Hon har ingen aning om vad de gör där eller vad som väntar. Poliserna kommer in i deras bostad, gör en husransaken- och griper Kevin. Vi fick inte information vad det handlade om från början- vilket var väldigt jobbigt. Vi fick information om att han var misstänkt för ett grovt brott- då vändes det mest upp och ner. Jag förstod att han var involverad i något när han grep så de tog ut honom. Det dröjer till dagen efter innan Maria och familjen får veta vad Kevin är misstänkt för. Och det ska visa sig vara ett av alla grova brott som begåtts i Stockholmsområdet under de senaste månaderna. Jag bryter ihop helt. Jag får inte ihop den bilden i huvudet. Jag har jättesvårt att se honom skyldig till det han anklagas för. Det var en väldigt stor chock. Jag ringde och dubbelkollade om det stämde. Det var så tyvärr. Ja, efter att ha ringt och dubbelkollat om den här misstanken verkligen stämmer- så får Maria inte ihop det- att hennes son Kevin skulle vara misstänkt för ett av de grova brotten i våldsvågen. Han nekar till brott, ska vi säga. Maria och andra anhöriga har alltså varit rädda för att Kevin umgås med personer kopplade till kriminalitet och att han har hållit på med affärer som inte varit lagliga. Och som hon sa tidigare har hon haft svårt att veta var Kevin befunnit sig och vad han har gjort trots att hon tycker att hon har gjort allt hon kunnat. Frågan är då, hur har han hamnat i den här situationen? Jag tänker att mycket handlar om en upptrappning av det klassiska grupptrycket. Att få en identitet i tonåren, att hitta någonstans att passa in. Det blir blivit ett hårdare klimat. Mitt barn har talat om att det är svårt att komma bort från kriminaliteten för den finns överallt. Han har försökt bryta. Jag vet inte. Vi inser att vi vet mindre och mindre om världen han har levt i. Men han har försökt att bryta det. Han har försökt att sköta skolan och hittat på andra intressen. Och efter gripandet så kontaktas familjen av olika myndigheter. De får hjälp med tanke på situationen de hamnat i. Ganska omgående så måste vi fokusera på resten av familjen. Det finns syskon. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den nya situationen vi aldrig har varit i. Men det är inte bara en ny situation som de behöver hantera i familjen. Det finns flera situationer. Nämligen att det verkar finnas en hotbild mot Kevins anhöriga och den ska vi återkomma till. Sen mordet på en man i 50-årsåldern i Tullinge och branden i Alby där två kvinnor dog för snart två veckor sedan har skyddet för anhöriga till misstänkta i våldsvågen som Maria blivit extra uppmärksammare i media. Mannen som mördades i Tullinge var ostraffad och inte känd av polisen sen tidigare. Han mördades några timmar efter att åklagare och polis gått ut med namn och bild i tv-programmet efterlyst på hans son som är misstänkt för mordförsök i Uppsala. De anhöriga till den mördade mannen polisanmälde åklagaren som tagit beslut om att gå ut med namn och bild på de misstänkta i media. Men precis nu när vi spelar in det här så kom beskedet att det inte blir någon förundersökning mot åklagaren i ett pressmeddelande. Vållande skriver åklagamyndigheten att beslutet att publicera uppgifter från förundersökningen får anses vara en utredningsåtgärd och att man inte heller kommer utreda vållande till annans stöd. Och något som vi har märkt av efter mordet i Tullinge det är att tingsrätterna blivit mer försiktiga med att skriva ut namn i offentliga handlingar till exempel. Man håller på sekretessen kring namnen längre än vad man brukar göra. Både när det kommer till de två som häktats misstänkta för medhjälp till mord i Tullinge och för en misstänkt för Albybranden så är sekretessmarkeringarna kvar trots att de häktats. För i normala fall så brukar man släppa på dem i samband med häktning. Och det är ju åklagarna som faktiskt har begärt det här också. Och till andra medier så har de sagt att det är just för att skydda de anhöriga till de misstänkta. Polisens brottsoffer och personsäkerhetssektion, BOPS, har hittills inte märkt av någon större ökning av avhopp med anledning av våldsvågen. För BOPS erbjuder ju skydd för personer med en hotbild mot sig, till exempel kriminella avhopp. Eller anhöriga. Däremot har poliser i lokalpolisområdena och socialtjänsterna märkt att läget har förändrats. De märker helt enkelt en större oro bland de kriminella krista Tesman är gruppchef på Bops i Stockholm. Den informationen jag får det är ju att de som jobbar ute på fältet eh, <hör> möter fler av de är kriminella eh, de som rör sig i de kriminella miljöerna i sitt uppsökande arbete och ja men det är ju en rädsla för vad som sker vem är det nästa gång de, de, de här delarna som kan vara en viktig motiverande faktor till att man vill byta livsstil det är ju den egna rädslan för att det kan vara jag nästa gång när man inte har kontroll över, över nästa steg i händelseflödet men när det kommer till hur trycket ser ut kring anhöriga som vill ha skydd blir Christer Tessman mer förordig. Vi kommenterar inte det för det eh, handlar ju om människors liv och säkerhet där. Så att, eh, mer eller mindre och vad vi gör, vi, vi pratar inte om det. Han kan berätta i stora drag om vad BOPs gör i den vanliga avhopparverksamheten. Att de oftast kommer i kontakt med avhoppare via polisen, socialtjänsten eller kriminalvården. När min sektion kommer in, då är den här avhopparen en liten bit på väg i, det här, i, i, sin, i sin resa. Men långt ifrån eh, fullt motiverad kanske. Den behöver ha lite mera tryck och klara förutsättningar vad som gäller. Vi, vi ser ju till att försöka ha så god kontroll på den här individens liv som möjligt tillsammans med socialtjänsten och den utföraren som socialtjänsten upphandlar. Då. Så det är ett samspel mellan de tre, polisen, socialtjänsten och utföraren. Men att prata om hur processen ser ut eller skiljer sig när det kommer till anhöriga, ja, där tar det tvärstopp hos Christer Tessman. Jag vill inte gå in på hur vi jobbar gentemot de anhöriga i, i polisiära utredningar överhuvudtaget. Det, det, finns, det finns en bredd och det är så mycket i det. Så att det, det lämnar, lämnar jag över till de som jobbar med utredningarna. Så det är där en bedömning görs i första skedet. Mm, det kanske inte är så konstigt att han inte vill prata om det här så mycket. Men han kan i alla fall sträcka sig så långt som att säga att det har skett en förändring i närtid när det kommer till hot mot anhöriga. Ett år tillbaka... Ja, då hade vi en bild. Idag har vi en annan bild. Och det har ju att göra med väldigt mycket som har skett sista... Månaderna också säkert. Förra veckan kommenterade åklagaren Lice Tam voldsvågen i Stockholm i en intervju med Expressen. Och där sa hon att polisen måste få möjlighet att i större utsträckningen idag kartlägga nätverkskriminellas släktskapsförhållanden för att förebygga våldstånd mot anhöriga. Men Kristetman på Bopps, han, liksom andra poliser som vi har pratat med, tror att det kan bli svårt att kartlägga mer och bättre och att de redan har en god kännedom om vilka som befinner. Sig i de kriminella miljöerna? Ja, det är ju inte mitt område, men jag tror att vi har goda möjligheter att eh, eh, ha den kontrollen. Man har väl lyft fram, eh, och det är ju inga hemligheter, ungefär 1500 gängkriminella i, i om det var i, i Stockholm föregångar fem, om vi tittar på familj och släkt så är det ganska många människor så att. Eh, jag tror att vi, vi får nog söka metoder som är hanterbara. Ja, det är alltså väldigt många människor i så fall som skulle kartläggas. Och tillbaka till de anhöriga oro. Ja, alla kanske inte har det största förtroendet för polisen. Men om man som anhörig är orolig för att man har en familjemedlem i häkte eller känner en hotbild mot sig själv och familjen, så tycker Kristet Tessman att man ska göra så här. Jag kan bara framhäva att man måste visa förtroende för, för polisen för det finns ingen annan som långsiktigt kan eh, hjälpa de här utsatta, varken kriminella eller de här höriga socialtjänsten i, i vissa delar det kanske finns eh, frivilliga organisationer ja, det, det finns ju en samhällsstruktur där man kanske kan få stöd och förhoppningsvis om man inte har förtroende för polisen så kan de eh, hjälpa till att höja förtroendet för polisen hos de här enskilda individerna så att de kommer till oss. För då kan vi hjälpas åt tillsammans. Vi har också varit i kontakt med flera advokater den senaste veckan som har klienter som sitter häktade misstänkta för grova brott i Stockholmsområdet som kopplas till olika konflikter. Och en av de här advokaterna märker generellt av en ökad oro bland anhöriga den senaste tiden. Ja, framförallt är det oro för repressalier som ska riktas mot dem. Men advokaten har inte märkt av att anhöriga vill ha mer stöd. Däremot att de är mer uppmärksamma. Anhöriga läser ju om andra fall där anhöriga råkat illa ut och därifrån kommer en del oro. Maria son Kevin är misstänkt för ett av de grova brotten i våldsdåden i Stockholmsområdet den senaste tiden. Kort efter att han greps fick familjen också skydd av polisen. Läget är som det. Är. Det händer saker hela tiden mot anhöriga. Vi vet inte. Man blir nöjd helt enkelt. Allting är misstänkt konstigt. Man reagerar på folk, på bilar, på ljud. Jag vågar inte svara i telefon. Det blir ett avbrott i vardagen, ingenting man får välja själv. Vilket är fruktansvärt jobbigt. Vi fick ofta frågan från myndigheter, socialtjänst, polis, olika nätverk. Vad behöver ni för hjälp? Den frågan går inte att svara på. Vi vet inte. Vi sa flera gånger att "hjälp oss istället. Vi vet inte. Och Maria berättar att även om de känt en oro för sin son tidigare- så har hon aldrig varit rädd för sin egen säkerhet. Nu är läget ett annat och otryggheten finns där hela tiden- även om polisen säger att de har koll på situationen kring dem. Vi måste ju lita på informationen vi får. Samtidigt med tanke på allting som händer så har vi en oundviklig otrygghet. Det känns osäkert. Det finns inget konkret mönster i allt som händer runt omkring- det säger även polisen själva till oss. Det är inte som du brukar. Det är ganska oförutsägbart allt som händer- så även om vi får höra att just nu så är det lugnt- så säger de även i samma andetaget. Vi vet inte helt säkert. Och det är ju här som mordet på pappan i tullingen spelar in. Det blev en tankeställare för Maria och familjen. Det var precis det här som vi hade hoppats att inte behöva läsa om. Det kändes som att det kan vara vi- det var det som vi lovade att så ska det inte gå till. Man drömmer mardrömmar, kan inte sova på nätterna. Man snurrar till det i huvudet med att allting är konstigt och misstänkt. Vardagen funkar inte. Man ska ta en dag i taget, men man måste ändå ha lite framförhållning. Det är så absurt. Det är fruktansvärt. Och sen när man går och funderar på sin egen säkerhet konstant. Man får ändra om hela livet i princip. Det är Maria har haft kontakt med sin son efter gripandet men den största tiden har gått till hur livet ska fortsätta för resten av familjen. Vi försöker ta en dag i taget men också ha någonting att se fram emot helt enkelt. Vad är nästa steg? Vi vet inte. Så länge utredningen pågår så får vi bara gå och vänta. Det är ovissheten som är fruktansvärd. Hon säger att det är oundvikligt att inte följa det som skrivs om våldsdåden. Att hon också måste göra det för att hänga med. Hon känner också att många inte förstår vad det är som anhöriga till de misstänkta går igenom. Nu är vi anhöriga. Och vi har också haft åsikter och tankar innan vi blev en del av den här karusellen. Många tycker och tänker utan att förstå eller veta grunder. Och vi vet inte heller allting. Mycket är inte som det ser ut att vara. Mycket tuffare för oss runt omkring än vad folk verkar tro. Och förutom just rädslan och maktlösheten så finns det också ett mått av skam i det här. Att bli svartmålad eller uppmålad som en dålig förälder utan vetskap till grunderna är också en tung sak att bära. Man önskar att folk visste allt jobb som ligger bakom och att vi inte har fått hjälp. Att vi nu sitter i en situation där hela livet vänder sig upp och ner fast vi har försökt att förhindra det. Maria har regelbunden kontakt med polisen med tanke på hotbilden och hur den förändras. Det händer ju små saker hela tiden som spär på våran oro. Vi skulle ju självklart vilja ha någonting konkret som ger oss ett kvitto på att här är bevis på att allting är lugnt. Det har vi inte. Och det kommer vi troligtvis inte få heller. Så vad vi mer skulle vilja ha, det vet jag faktiskt inte. Vi är anhöriga. Vi är inte skyldiga. Vi skulle bara vilja ha lugn och... Ingen oro helt enkelt. Om ett tag ska utredningen vara klar. Kevin han neker ju till brott som vi sa förut. Och hur det går för honom det får vi se. Men så här tänker Maria om hans framtid. Han är fortfarande ung så han har en möjlighet att vända sitt liv. Man kan inte göra om men man kan fortsätta göra rätt för sig helt enkelt. Hur mycket vi föräldrar än ligger på så ligger valet hos honom till slut. Du har lyssnat på Petri Krim om de anhörigas oro under våldsvågen. Vi kommer såklart fortsätta följa utvecklingen kring våldsdåden och det blir också intressant att se om det blir mer omfattande sekretess framöver i samband med häktningar i de här miljöerna. Producent idag var Victor Papini, ljudtekniker var Johan Hörnqvist och reporter Linnea Hjortstam. Fortsätt tipsa oss på p eller på 073 461 2915 och där når ni oss också på signal. Och så kan ni såklart följa oss på insta där du också kan skriva till oss och där heter vi p Och vi vill också påminna er om att på lördag, då kan ni se oss live på scenen i Sveriges Radios poddfest på Fotografiska i Stockholm. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl.